El racó del llibre. Programa número 5, dijous 10 de febrer de 2011. Som alumnes de 5è i avui us acompanyarem la Mariona, l'Anna, l'Eon i qui us parla és jo, l'Eduard. Ja ja et donaré pas a la meva companya Anna que ens dirà les efemèrides d'aquesta setmana. Hola, sóc l'Anna. Aquesta setmana, el 7 de febrer, va néixer. Thomas Moro va néixer l'any 1478. Polític, polític, pensador, teòleg, humanista, filosof, poeta, traductor, professor de lleis advocat i escriptor britànic. La seva obra més famosa és Utòpia. Charles Dickens va néixer l'any 1812, novelista britànic, un dels més coneguts de la literatura universal i al principi de l'època, victoriana. Creador dels personatges més memorables i creatius en la literatura anglesa. Entre les seves moltes i moltes genials obres, Podem destacar els papers pòstums del club Picky Week, Oliver Twist, Cançó de Nadal, David Copperfield, Temps Difícils, Història de dues ciutats i Grans esperances. Harry Sinclair Lewis va néixer l'any 1885, escriptor nord-americà Premi Nobel en 1930. Babbitt està considerada per molts crítics la seva millor novel·la. Alejandro Hoderwisky va néixer l'any 1929. Escriptor, filòsof, dramaturg, actor, poeta i director de cinema, guionista de còmics. Giti Marea va néixer l'any mil... 1944. Prolífic, escriptor maurí de contes o novel·les. Les obres expliquen la vida real i quotidiana de la societat maurí. Les les més importants són Tangier, Pounamú Pou i el genet de Balenas, que serien portades al cinema. Anne Receptiv va, va morir a l'any 1823, de nom real Anne Ward, escriptora britànica pionera de la nomenada novel·la gòtica de terror, autora d'obres com el misteri, Els misteris d'Odolfo, Joseph Sheridan, Le Fanon, va morir l'any 1873, novel·lista irl irlandès de contes i novel·les de misteri. Les seves obres més conegudes són Carmilla, Sobre una dona vampir, Oncle Silas, Macabre, novel·la de misteri i Tébert, i ha conegut dos famosos relats anamitags. Successos Augusto, Augusto, Augusto Monterrosso va morir l'any 2003. Escriptor guatemala, conegut per les seves col·leccions de faules i contes breus i per breus. El seu conte de set paraules, quan va despertar el dinosaure, encara hi era. Va estar considerada com el relat més breu de la literatura universal durant molts anys. Dia 8 Teodó Agripa va néixer a l'any 1552. escriptor francès. La seva obra principal, lestraggiques, és una epòpia en vers relatant les guerres de religió a França. Sam Samuel Butteler va néixer l'any 1612, escriptor castellà. La seva obra la seva obra oblida Udibras, és un llarg poema sàtric, Diòlegs sobre el puritanisme. John Ruskin va néixer l'any 1819. Prolífic, adquisitor i filòsof britànic. Va escriure sobre història, geologia, crítica d'art i ciència, crítica literària, or ornitològia. Julie Verna va néixer l'any 1828 novel·lista francès de ciència-ficció que va escriure molts llibres com La Volta al Món en 80 Dies, 20.000 llengües de viatge submarí i molts més. Va morir l'any 1905. I ara passaré a llegir un fragment del llibre La Volta al Món en 80 Dies. Jo no en sé res, va respondre Andrew Stewart. Però al la terra és por gran. Ho era en una altra època, va dir, a mitja veu, filles focs. I després us toca escapçar, senyor. Va afegir presentant les cartes a Thomas Flanagan. La discussió es va suspendre durant la partida. De seguida Andrew Stuart la va reprendre tot dient. Com en una altra època? És que la terra ha disminuït, potser? Sens dubte, va respondre Ralph. Soc de l'opinió del senyor foc. La Terra ha disminuït perquè ara es recorda dues vegades més de pressa que fa cent anys. I això és el que, en el cas del qual ens ocupem, farà més ràpides les investigacions. Però d'incrèdol, Stuart no estava pas convençut de tot allò. I un cop acabada la partida va continuar dient «Què com passa, senyor Ralf, que heu trobat amb això una manera divertida de dir que la Terra ha disminuït?» Així, com que ara es fa la volta en món en 3 mesos, en 80 dies solament, va dir filles Fox. En efecte, senyors, va afegir John Sullivan. En 80 dies només, des que ha estat oberta la secció entre Russell i Arabahop, del grid Indian Peninsular Railway. I heu aquí el càlcul establert del Morning Carly. De Londres de Suez, pel món Cenis i Brindisi, Trens i Pakevots, 7 dies. D'Estrueix a Bombay, Pakevot, 13. De Bombay a Calcutta, tren, 3. De Calcuta a Hong Kong, Xina, Pakevot, 13. De Hong Kong a... a Yokohama, Japó, Pakevot, 6. De Yokohama a San Francisco, Pakevot, 22. De San Francisco a Nova York, tren, 7. De Nova York a Londres, Pakevot, i tren, 9. Total, 80 dies. «Sí, 80 dies», va exclamar Andrew Stuart, que per manca d'atenció va tallar una carta mestra. «Però, ni, però no si comprenen el mal temps, els béns contraris, els naufragis, els descarrilaments, etc. Tot compres», va respondre filles Fox. Continua la partida, ja que aquella vegada la discussió ja no respectava el whist. «Fins i tot si els indis d'Amèrica o els Índis de l'Índia arrenquen les vies», va exclamar Andrew Stuart. Si aturen els trens, saquegen els fogons, tallen la cavallera els viatgers. Tot comprès, va respondre fillos Fox, que ensenyant el seu joc va afegir dos asos. Andrew Stuart, a qui corresponia el torn, va repartir, re va recollir les cartes tot dient Tècnicament teniu raó, senyor Fox, però a la, pràctica, a, la a la pràctica també, senyor Fox. Uau! Ho voldria veure. Només depèn de vos. Partim junts. El cel m'empercevi, va exclamar Estuart. Però va apostar a 4.000 llibres, 100.000 francs. Que un viatge com aquest, fet en aquestes condicions, és impossible. Molt possible, al contrari, va respondre el senyor Foc. Doncs bé, feu-lo. La volta m'anà 80 dies? Sí, la faig amb molt de gust. Quan? De seguida. És una bogeria, va exclamar Andrew Estuart. I ara continuarem amb les efemèrides. Robert Mitchell va néixer l'any 1894, escriptor escocès de la literatura infantil i juvenil. 1908, Rafael Lepesa, filo espanyol, membre de la Reial Acadèmia Espanyola i de la Reial Acadèmia de la Història. Elizabeth Bishop va néixer l'any 1911, escriptora i poeta nord-americana distinguida com a com poeta premiada en els Estats Units. Premi Política de Poesia en l'any 1956 pel seu llibre Nord i Sud. John Grayson va néixer l'any 1955, novel·lista nat a Estats Units, conegut pels seus trillers judicials. La seva novel·la l'informa per va ser la la novel·la més venuda a la seva dècada. També ha escrit altres grans best-seller, com El client. Quasi totes les seves obres han estat portades al cinema. França, present, va morir l'any 1849. Poeta eslobèl. Va ser un dels millors representants de l'escola romàntica a Eslovènia. Bertol, Aurebats va morir l'any 1882, escriptor alemany, autor dels contes rústics de la selva negra. Gustav Fröding va morir l'any 1911, un dels millors poetes de la història de Suècia. Dicker Dermel va morir l'any 1920, poeta alemany. Els, els seus poemes han estat musicats per compositors de la categoria de Richard Struers. El llador Llanches Killian va morir l'any 1998. Escriptor islandès premi i novel·l en 1955. Iris Mur Murdoch va morir l'any 1999. Novelista britànica, la seva novel·la sota la xarxa ha estat escollida com, un, com una de les 100 millors novel·les de, del segle XX. Dia 9 Fèlix Dant va néixer l'any 1834, historiador, jurista i poeta alemany. La seva novel·la, Una lluita per Roma, és el seu millor i més popular obra Antoni Hopp. Va néixer l'any 1863, novellista britànic. La seva novel·la més famosa és El presoner d'Hazenda. Josep Carné va néixer l'any 1884, poeta i dramoc espanyol, en llengua catalana. També conegut com el príncep dels poetes catalans. Ara la Mariana es dirà uns poemes de Joep Carné. El pop. Soc el gan ganut més sortós, tot sovint d'una enverinjada embar pesco amb sis agafadors. La rata. A un ratolit amarari nebot meu, que és molt tossut, dic... Vols fer-te saberut? Doncs arrossega un diccionari. I ara continuem amb les efemèrides. Adalberto Ortiz va néixer l'any 1914, poeta equatorià, autor de la pre Premiada Juvenil Jungyo. -jung -jung joh John Maxwell va néixer l'any 1914. 40, novel·lista sud-africà prem, el Premi Nobel en el 2003. Frinder, Frinder Doski Obovski va morir l'any 1881, escriptor rus, Autor d'obres com Kriam i Ka Cà Katic. Els germans Kara Krasbop Humilitats i ofesos, l'idrieta o el jugador. Paul Lameruers va morir l'any 1906, poeta nord-americà, el, el primer escriptor nord-americà de raça negra que va aconseguir la fama en el seu país. La seva obra més popular és Lletres d'una vida humil. Dia 10. Honoré, Honoré d'Urfé. Va néixer l'any 1567. Escriptor francès conegut per la seva obra inacabada, La Estrea. Novel·la d'aventures en part autobiogràfica Charles Lamb. Va néixer l'any 1567. 1775 Escriptor i crític literari castellà La seva obra Rosamud Gray li va proporcionar gran èxit Boris Pasternak va néixer l'any 1890 Poeta i escriptor rus Premi, no Premi Nobel El 1958 i autor de la popularíssima obra Dr. Hibao. Eh, Berthodt Ber Brecht va néixer l'any 1898, escriptor dramaturg alemany del compositor Mar Mara Koratja i, el i els seus fills. És una peça teatral fonamental en el teatre. Sira Poletti va néixer l'any 1919. Novelista, conti contista i autora de llibres infantils i tal argentina. La seva primera novel·la, Gen, Gen amb mi, va ser amb ampliament premiada pre -mi, a traduïda a diversos idiomes. Charles-Louis de se, secundat va morir a l'any 1775. Senyor de la Verde i Baró de Monte, Montesquieu, escriptor i polític francès. M'ha Macedonio Fernández va morir l'any 1952, pensador i escriptor argentí, autor prolífic de novel·les, contes, poemes, articles periodístics, es, assajos filo, fis, filòsofics i textos de naturalesa incal, incalcificable. I ara dono pas a la Bueno, dia 11. Wins Queen, Calceu Fernández Volert va néixer l'any 1879, escriptor, humorista, espanyol, autor de Vol Voreta. El bosc animat, el malvat carabel i els que no vam anar a la guerra. Molts dels seus hidres han estat portats al cinema. Ren René Descartes va morir l'any 1650. Filòsof matemàtic francès, considerat com el pioner de la filòsofa moderna. Karl Maitchel va morir l'any 1695. Poeta, cant can d'autor i va... I no, el trobador suec, la figura més influent del període romàntic, va d'hora suec. Moltes de les seves balades són cantades avui per grups corals i així com la joventut sueca en general durant celebracions estudiantils, fins i tot com cançons de bressol. Sílvia Plats va morir l'any 1963, escriptora nord-americana, coneguda sobretot com a poeta. Encara també va escriure obres en prosa, com, com la novel semi-autobiogràfica, La campana de cristal. Harry Martinson va morir l'any 1978, escriptor suec, Pre Nobel al 1978, compartit amb el, amb el seu compositor a Ed, Edwin Johnson. Frank Hembrett va morir l'any 1986, escriptor nord-americà de ciència. Ficció, autor de la saga novel·l d'UNE. Ricardo Gullón va morir l'any 1991. Escriptor espanyol acadèmic de la Reial Acadèmia de la Llengua. Premi príncep d'Astúries de les Lletres, 1989. Dia 12. Friedrich de Monte Fogg va néixer a l'any 1777, escriptor romàntic alemany. George Mederich va néixer a l'any 1828, novel·lista i poeta castellà de l'època victoriana. La seva obra més popular va ser «El geolista». Mm, autora de molts llibres i psicolonista de finals del segle XIX i principis del segle XX. Michael de Saint-Pierre va néixer l'any 1916. Escriptor francès, autor de l'art la sí, con contes... Alf... Alfonso Paz va néixer l'any als Aristòcrates. Alfonso Paso va néixer a l'any 1926, dramaturg espanyol. Alfonso Uicia va néixer a l'any 1947, escriptor i periodista humorístic espanyol. Pierre Maribeau va, néixer... va... va morir a l'any 1763. Escriptor francès Im Immanuel Kant va morir l'any 1804 Filòsof alemany considerat com un dels pensadors més influents de l'Europa moderna Ramon de, Camp de Campogamor va, va morir l'any 1901 Eh, John ja, Larsen va morir l'any 1957, l'internat d'anès an, de l'obra més coneguda i la, des de filosofal. Elio Vittorini va morir l'any 1966. Julio Cortázar va escriptor i intel·lectual argentí i un dels autors més innovadors i originals del seu temps. Mestre de relat curt a la prosa po poètica i narració breu en general. Una de les seves obres més conegudes va ser Raigüela. Dia 13 Ivan Cotázar va néixer l'any 1769. George Simeon va néixer l'any 1903. Va escriure en francès. Creador del personatge popular el comissari Maguiret. En Antonia Pozzi va néixer l'any 1912. L'Arra va morir l'any 1837. Eduardo C. Carrasa va morir l'any 1985. La seva primera obra va ser Cançons per iniciar una festa. I ara us parlarem d'un llibre que hem llegit els quatre i que es diu Juniver Jones i el superguapo d'en Warren. Som tres amigues que es diuen Genevieve Jones, Lucy i Susan. La Lucy es troba un nen nou a l'escola que es diu Warren i no els vol dir a les seves amigues. La Genevieve i la Susan li descobreixen el secret i volen que els hi presenti. La Lucy es pensa que li volen prendre el xicot i diu que ella l'ha vist primer, però a elles també els hi agrada. I ara us llegirem un fragment del llibre. M'he fixat bé i de no cal a terra. Era tan guapo com una artista de cine. I tant que sí. Fit fiut! He fet jo. Quin tros de nano. M'agradaria que fos el meu xicot, em sembla. La Lucy m'ha mirat amb cara de pots amics. Això sí que no, nena, m'ha dit. És el meu xicot i prou. Jo l'he vist primer. M'he posat a rumiar i després l'he contestat. Sí, però és que nosaltres encara no ens coneix. Això mateix, ha dit la Susanne. El volem conèixer i tu ens el presentaràs. La Lucy ha picat de peus a terra. No, no i no. He rondinat. El que voleu vosaltres és prendre mal. I això és molt lleig. I tu ja tens xicot, Johnny Bé. Ja no te'n recordes d'en eh? M'he tornat a enviar el supermodó d'en Garrin de cap a peus. Sí, però em sembla que comença a ser hora de... Se... de canviar. He dit ben fluixet. I la Llucia s'ha tornat com boja i s'ha anat molt enrabiada. A mi, a la Susan, vull dir, a la Susan i a mi, no ens ha importat gens ni mica. No hem parat de mirar i remirar aquell nen. L'hem trobat tan superguapo... Ara dono pas a la meva companya Mariona, amb la seva opinió. A mi m'ha agradat molt, perquè és una nena molt divertida i les, i, i les coses que li passen són molt emocionants. Això, això sí, no m'agradaria ser com ella. Ha estat un dels llibres que m'he llegit més ràpid. I ara dono pas a la meva companya Anna. A mi el llibre de Jennifer Jones m'ha semblat molt... M'ha agradat molt i també m'ha semblat molt divertit perquè la Joni sempre aconsegueix tot el que vol i quan vol. El tros que més m'ha agradat és quan la Joni B i la Susan persegueixen el Super d'en Garren per defensar la Lucy, però resulta que no és de la banda dels dolents, com diuen les tres amigues. Al principi se m'ha fet una mica pesat, però vaig continuar llegint i em va anar agradant cada vegada més. Cada vegada més, que al final l'he trobat molt divertit perquè la Genevi sempre es posa en problemes i és molt atrevida. A mi el llibre m'ha semblat molt divertit, però la roba que porten és molt cursi i les tres amigues són molt egoistes. Ja les donaré pas a la meva companya Mariona amb les recomanacions. Jo recomano el llibre de Jerónimo Stilton, Un viatge en el temps perquè se m'ha fet molt curt i recomano als el, nens de 9 a 12 anys. És de l'editorial Destino, de l'escriptora Elisabet Adami. És un ratolí que viatja en el temps amb un amic seu i la seva família. Va a la prehistòria, a l'antic Egipte i a l'època medieval. I allà tenen moltes aventures i s'ho passen molt bé. I ara donaré pas al meu company Eduard. Jo recomano el llibre Jerónimo Stilton, La volta en món en 80 dies, de l'autora Elisabetta Dami i de l'editorial Destino. Tot va començar com un joc, amb una aposta boja que consistia en poder donar la volta en món en 80 dies. En Foc, en Filius Foc i el seu criat passa per tot, accepten el repte i es preparen per viure una gran aventura que els portarà a través de molts països, sent una aventura inolvidable per tots. Jo recomano Un sony a perquè me'l van regalar i em va agradar molt. I el recomano a qui els agradi la dansa i sobretot llegir. Aquest llibre l'ha escriu de Grora Mastoto i està editat per la editorial Galera. La protagonista és la Violeta, té 11 anys, i el seu somni és ser ballarina i entrar a l'escola de teatre. Allà van nens i de tot el món, amb els quals podrà convertir el seu somni i la dansa. I ara doneu pas el meu company El llibre que recomano és un que es diu Una gran nota reial, de Maria Carme Roca, de l'editorial Barcanova. I el recomano perquè és molt divertit, entretingut i de molt poques pàgines. I el recomano a nens de 8 a 11 anys. I ara explicaré una mica de què va el llibre. Es tracta d'un noi que es, de... que es diu Adalbert. Ell és un príncep ben plantat, però també força tímid. Va haver de buscar promesa, però ell no sabia què dir i es quedava mut. Ell es va convertir en granota per culpa d'una bruixa que es diu Malespusses, però la bruixa, a canvi, li va oferir el do de la immortalitat. Només el podia alliberar el petó d'una princesa. I això ha estat tot per avui. Fins una altra...